La Vosovia 269, a ucenicilor către Sfânta Cruce. Aleluia Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine, între măslinii săi roditori, Domnul Isus Hristos ne-a rânduit. Aleluia Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă semnul uscat al Sufletului nostru, cu Tăi de har, l a înverzit și ca un rug de sânger a înflorit. Aleluia a Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă pomul neamului nostru cu roadele Duhului Sfânt l a împodobit. Aleluia Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine, când smochinul l-a certat Domnul Isus Hristos, drumul cunoașterii cu cel prin măslinul legii l-a schimbat. Aleluia Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine Domnul Isus Hristos pentru noi s-a rugat, și Tatăl ceresc l-a ascultat. Aleluia Sfântă Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă semnul tău în inimă cu iubire l-am purtat, și pe el Biserica neamului nostru l-a ridicat. Aleluia Sfântă Cruce, te iubim și te cinstim fiindcă Tu ești jugul legii iubirii prin care Domnul Isus Hristos a venit la noi și l-am aflat. Aleluia, Sfânta Cruce, Te iubim și Te cinstim, fiindcă poarta cerului pentru noi prin Tine s-a așezat. Aleluia, Sfânta Cruce, Te iubim și Te cinstim, fiindcă ești Chivotul Cel Sfințit în care Domnul Isus Hristos a stat. Aleluia, sfânta cruce. Te iubim și te cinstim, fiindcă pe masă la Cina cea de taină pentru sfințirea noastră semnul tău ni s-a dat.